Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Vassalatu wassalamu ala ashraf el-anbiayi wal-mursalin Nabiyyina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabb-i şirahli sadriyi Wa yassirli amri Wa ahlul uqdatan min lisanı Yafqahu qawli Amma bar Aziz Barbaşı Alam Mishabal Hamza Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı olanlardan etsin, müttaqilərdən etsin. Geçən dəfəl mövzu istiazə barəsində idi. Yəni, Allaha sığınmaq. Bu istiazənin səngə Qurani-Kərimə oxuyarkən istər hansının 3 növü var. İkisi hadislə sabit olub, biri də dillərdən dilə keçərək. Gəlin bizə çatdıraq. Birincisi, Nəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədi. Deyə bilərik, əuzubilləhi səmiyyəl əlim minəşşeytanı rəzim min həmzihi və nəqhi və nəhzihi. Lənətləmiş şeytanın vəsvəsəsindən, bu boğalıqından və sehrindən, heçidən bilən Allaha sığına. ikinci ifadə də buna oxşardı, lakin biraz müxtəsər deyirsən ki, auzu billahi minəşşeytanirracim. Yəni kəlmə şeytandan eşidən, bilən Allaha ha Bu da hədisdə sabit olub. İkinci sual isə hamımızın bildiyi dillərdə deyilən auzu billahi minəşşeytanirracim. Yəni kəlmə şeytandan Allaha qoruna. Bu üç ifade eden birini işlete bilersen. Kur'an-ı Kerim'e oku okudukta da istiyazını yani demek cumhur yani ekser alimlerin fikrine göre vacibdir. Çünkü Allah Subhanu Teala emredir. Ve <gülüyor> zekaratı Kur'an'a feskeiz billah min şeytan Qur'an oxuduğun zaman nəlun şeytandan Allaha sığan. Bu, Qur'an-i kərimi oxuyarkən oxunan istihazədir. Lakin müxtəlif yerlərdə Peyğəmbə əsəlləm bizə şeytandan Allaha sığınmağı öyrədik. Məsələn, təşəhüddə axırda hamımız oxuyuruq cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, ölümün və e, həyatın fitnəsinin şəhrindən, məhzib ədcəlin fitnəsinin şəhrindən Allaha sığınırsan. Və yaxud e, gecənin müstəqləndə qalxıb dua edirsən, qonuq tutursan, bu dualarda Allah sığınırsan. Müxtəlif tür dualar gəlib. Müxtəlif tür şəhrlərdən Allaha sığınırsan. Bunlardan bir misal çəkmək var. Hər gün Biz dua edirik bunu. O kəlimətlər təmmətimin şəri məxələq. <coughs> Yaraqdırılarının şərindən Allahın tam kəlmələrinə sağlaram. Hər gün bunu axşam fikirlərində oxuyruq. Və həmsinin alimlər həmrəydirlər ki, istiyazə Qurandan deyil. Yəni, bu və yaxud sadaladığım o ifadələr Qurandan sayılmır. Sadəcə, Quranda ayə var ki, Qur'an oxumaq istədikdə Allah'a sığın. Amma bu dediklərim Qurandan deyil. Demək, bugündən inşallah Qur'an-i kərimin alimlər necə təfsir edib o təfsirinə başlayırıb. Və bu təfsiri edərkəmin təfsir barəsində danışarkən indi deyəcəyim üslubdan istifadə edəcəyim. Hər bir surəni başladıqda əvvəlcə o surənin adı barəsində danışacaqdır. Əgər bir adından çox adları varsa, ümumiyyətlə adları barəsində danışacaqdır. İkincisi, həmin surənin Səhəziyyəti barəsində hər hansı bir hədis barədə olubsa, o barədə qanışacaq. Üçüncüsü, harada nazib olub. Dördüncüsü, neçə ayədən ibarətdir. Üçüncüsü, hər bir ayəni imkan daxilində ayə ilə, başqa ayə ilə və ya e, sünnə ilə, daha doğrusu ayə və sünnə ilə və ya sahabələrin təfsiri, yaxud da, Taviyinlərin təfsiri ilə inşallah izah edəcək. Altıncısı, əgər ayənin nazil olmasına dair hər hansı bir səbəb hadisə baş verirsə, onu da qeyd edəcək. Yedincisi, əmin o ayəyə aid müəyyən şəriyyət üçün varsa, fikri ilmi ilə əlaqələdirsə, onu da qeyd edəcək. Və nəhayət sonuncusu, ən əsası da budur ki, ayə və müəyyən bir əqidə ilə bağlı hər hansı nəticdə çıxarılıbsa, onu mütləq sizə deyəcəm inşallah. Quran-ı kərimin təfsirində başlamamışdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, Quranda 114 surə var. Bunu hamınız bilirsiniz. 6000-dən artıq ayə var. Və 30 cüz var. Və Quran-ı Kerimdə heç bir dənə də olsun belə qeyri-ərəb kəlməsi yoxdur. Olsa da sonradan ərəbləşmiş kəlmə adlanır. Məsəl İbrahim. Bu ərəb adı deyil. Və s. bu cür misallar çəkmə olar. Amma Allah s.ə.lə görmədir. Deyir ki, İnna ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən. Biz bu Quranı, bunu ərəbcə Quran olaraq manzul etdik ki, bəlkə anlayasınız. Quranda dedim ki, 110-dər surə var. Surə sözünün mənası nədir? Bir neçə cür izah gətirirlər, alimlər. Birincisi, surə ərəbcə bir mənzildən başqa bir mənzilə keçmək deməkdir. Sanki qari, yəni Quran oxuyan, Qur'an oxuduqda yavaş-yavaş qalxır. Sanki qalxır deyə ona görə onları o ardıcılığı surelə əvlandırırlar. İkincisi, sure ərəb dilində müəyyən bir şəhərin rivarlarına da deyilir. Şəhərin rivarları uca olur. Uzaqdan onları görsənin. Həmsinin duranın o sureləri də uca olduğu için onu sure adlandırırlar. Bu da bir izahdır. Üçüncü, Kur'an bir kitaptır. Bütöv bir şeydi. Ama sureler hisse hissedir. Kıta değildir buna. Hisse hisse. O kıtalar, yani o hisseler zemlikte Kur'an çevrilir. O hisselere de Arabca sure değildir. Dördüncü, Arablar tam, kamil gerdeye surə deyirlər. Odur ki, Quran tam olduğundan, yəni surələrin toplu, toplusu olduğundan o hissəhisi olan şeylər, yəni Quranda, surə adlanır. Və dişimdisi şey, nəhayət müəyyən bir şeyi cəm edən hər hansı bir bir şeyə surə deyilir ələrdə, ələrdində. Və burada da ayələri özündə cəm edən surə Ayələri üzündə zəhmət düşdüyünə görə surə adlanır. Ayələr isə bəzilində bunun da izahı var. 3 üç, üç izah edilir. Birincisi bir cümləni digərindən ayıran. Burada indi hədislərdə yəzmişsə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayələri ayıraraq oxuyardı. Ayə və ayə oxuyardı. İkincisi, ayə həm də cəmaat mənasını verir. Yəni, həriflərin topunu, cəmaat, həriflərdən ibarət cəmaat. Ərəblərdə belə bir ifadə işlədirlər. Xarəcəl qavbun bir əyətihin bir tayfadır, ayələrlə bizdə çıxdı. Yəni, cəmaatla bizdə çıxdı. Ayələr də ona görə ayətlanır ki, onun içində hərflərdən ibarət cəmaat var. Bu da bir izahdır. Və ən gözəl izah isə üçüncüsü, ayə özü özündə möcüzə deməkdir. Bu ayələr də Allahın ayələri möcüzədir. Və onun eczaskarlığı ondan ibarətdir ki, bəzi ayələr var ki, ona heç kəsə dərk eləmir. Allah s.ə. dən başqa. Məsələn, Yasin, Əlifləmin, Həmin. Bunu ancaq bayanasana Allah s.ə. də bilir. İndi başlayaq Fatih surəsinin adlarına. Fatih surəsinin adlarını alimlər ondan çox adlarını qeyd edir. Lakin bunlardan əsasını və hədisələrlə sabit olanını siz edəcəyim. Birincisi, elə fatihədir, lakin hədisdə tam şəkildə gəlib fatihədir kitab. Kitabı açan. Yani quran kərim kitabdır. O kitabı hansı surə ilə başlayırıq, hansı surə ilə açırıq? Fatihə surəsində. Odur ki, bu surə kitabı açan adlanır. Fatihətül kitab. İkincisi, Ummul Quran. Yaxud Ummul kitab. Quranın anası, yaxud kitabın həmin mənanı verir, anası. Hər ikisi bari doluq hədisinə. Nə üçün belə adlanır? Çünki başta gəlir. Anadır sanki. Başta gəldiyinə görə, öbürü surələrdən əvvəl gəldiyinə görə, Quranın anası, Quranın kitabın anası adlanır. Həmçinin adlarından biri də Əsəbülməsəni. Təkrarlanan yeddi ayə. Təs-təs təkrarlanan yeddi ayə. Nəyəsən təs-təs təkrarlanır? Və harada təkrarlanır? Namazlarda. Namazlarda təkrarlanan yeddi ayə. <coughs> Dördüncü, e, salə. Salə e, hərqi təzgüməsi namaz deməkdir. Lakin, həm də salə duaya deyilir. Yani duaya da salah değildir. Hemsini Fatiha suresinde de salah değildir. Hadisle sabit olur. Çünkü Allah subhanahu teala kudüsü hadiste deyip ki kassentu beyni ve beyni abdi kassentu salaka beyni ve beyni abdi nisfeyn yani Salani yani fatani özümle arasında iki yere bölünür. Şimdi o hadisi tam şekilde diyeceğini seçin. İki yerə necə böldür və hansı hissəsi qula aiddir, hansı hissəsi hər ikisine aiddir və hansı hissəsi ancaq Allaha aiddir. <coughs> Bir də adlarından biri röqiyadır. Röqiyadır, bilirsiniz, oxsundur, lakin sihirlə, sadı ilə bağlı olan yox, sırf Allahın ayələri ilə zikirlə bağlı olan oxsundan söhbət gedir. Rukiya da hansı hadisden götürülüyor? O hadisden ki, ama da tam şekilde diyeceğim size, sahabilerden biri onu okuyor, Fatih suresini. Ve Peygamber s.a.v. deyir ki, sen ne biliyorsun ki o Rukiya'dır? Alemler de deyir ki, bu məhz Fatihə'nin adıdır. Eğer Fatihə burada adla Rukiya olmasaydı, umumlu Rukiya manasında olsaydı yani, duacağdı, kopsun, o da başka ayələri oxumaq icazə verilməzdir. Sırf Fatihə ilə malicə icazə verilərdir. Bu, burada ada işarə edilir və rüquyanı istənilən ayə ilə, istənilən dua ilə etmək olar. Fatihə surəsinin fəziləti barəsində bir çox hədislər varib olub. Bunlardan bəzilərini dinləyin. Çox gözəl hədislərdir və çox Büyük mənana əhatə edən əqslərdir. Fatih doğrudan da elə bir yer verir ki, gərk edirsən ki, Fatih surəsi kimi, surə, yəni Allahın kəlamı, nə Quranın özündə, nə ki də ki, ondan əvvəl ki, kitablarının heç birini elə bir şey olmayıq. Və yoxdur. Yəni, Fəsələm deyir ki, bir dəfə Cəbrail ə.sələmə bir bu Yuxarıdan səs gəldi, göydən səs gəldi və Cəbraz başını qaldırıb suya baxdı və dedi, bu göyn, bu gün asıldığı qapılarıdır. Bu göyn qapılarıdır ki, bu gün asıldır, nəhz bu gün. Dikkat verin. Və bu gündən başqa xinç vaxtı qapılar asılmayın. Subhanallah, fikir verin. Mələk yolunu daqlar mələxsə əsılıb. Və, və mələk yerə indi. Zəbrəl deyir ki, bu mələk indi, yer üzrünə indi. Bundan əvvəl isə heç vaxt inməmişdi. Bugündən əvvəl heç vaxt yerə inməyib. Həmin o mələk. salam verib. Sonra Peyğəmbər qalısı səlləmini mücdələyir. Deyir ki, sevin, sənə iki nur dəxş edirik, səndən əvvəl heç kəsə bu nurlar, bu nur verilməyir. Və Fatihə surəsini elədir ona, oxuyur, bir də Dəqələ surəsinin axır ayələrini. Sonra deyir ki, sən əgər bunlara oxusan, sənə oxuduğun veriləcəkdir. Nə, nə, nə deməkdir bu, oxuduğun veriləcəkdir? Fatihədə nə oxuyursan ki, sənə nə verilsin? Və Bəqərə surəsinin axırında nə oxuyursan, sənə verilsin? Fatihə surəsində nə oxuyursan, onu deyəcəyəm indir. Bu da ikinci ədisdir, təzilətinə aid. Fatihə surəsinin. Bunu deməmişdən qabaq, bir şey dediləmək istəyirəm ki, Quran-ı kərimin bütün surələrini Cevrari ə.salan gətirərdi. Məhz surəni, bir də o hikayəni bu mələk gətirir. Peygamber s. s.ə.mə Amma iqlaqlı məsələdir Xüsusən de Bismillahir kəlməsi İndi o barədə danışacaq, inşallah Demək ki, Allah s.ə.mə Deyir ki, mən Bu Fatihə surəsini qulumla Özüm arasında Aranda iki yerə Ayırdım Və Qulum üçün də İstədiyini deyirdim. Nə doğru istədiyim. Baxın, Allah Subhanahu taala deyir ki, qulum Elhamdülillah rəbbil aləmin dedikdə de, Allah Subhanahu e, peyğəmbər sallallahu əleyhi danışır. Deyir ki, bu Elhamdülillah rəbbil aləmin dedikdə de, Allah Subhanahu taala deyir ki, qulum məni həmd etdin. Er-Rəhman, Rəhim dedikdə de, Allah təala deyir ki, qulum məni təriflədin. Malikə yevmiddin -um dedikdə de, Allah təala bir şey, qulum mənim mədhəkdir. Ve iyyəkə nə'budu. Ve iyyəkə nəstəyin, deriştirə. Bir şey, bu mənim də qulumun arasında olan aməldir. İndi qulum mənə ne istəsə ona verecəyəm? Ve bəndə qul ne istəyir? İhdimə s-siratə müstəqib. S-siratə ləzînə anəntə aleyhüm gəyri məqdudu aleyhüm Bizi doğru yollarına Nimet verdiğin verdiyin kəslərin yoluna. E yoluna azanların, qəzəbə düşər olanların yox. İbn-i Qəyb-i da böyük əlimdir. Bir gün nidə bu ayələri, yani, Fatihə Sürəsini. Dirə ki, diqqət verin. Üç tənə ayəl yəlbə Elhamdülillə, Rablələmin, <gülüyor> Ar-rahmələmin, Məlik yəlmək, Allah'a ayəl. Aşağıdan böyük tənə ayəl İdən əslaq ayəyə baxın. Yəxənə budur, səlahay. Yəxənə Allah üçündü. Kömək isə olsun. Subhanəlləhdir. Bəşər şukunə. Və bu hədisdən çıxarılan nəticələr var. Əvvəla e, bu hədisdə deyildikdə de ki Qassam tu s-salə, yəni o saləyə kəlməsi, qirayət kəst Yəni, salə sözü qirayət mənasındadır. Qirayət, yəni bu, Fatiha süləsi doğru qirayətdir, yəni oxunan bir şeydir. Bunu da əsaslandırırlar İsra süləsinin 110-cu 11 ayəsi ilə Allah s.ə. deyir ki, وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِد Bihə və təqibəyə nəzəri qəsəbidə və təqibəyə nəzəri qəsəbidə namazını qılarsın, səsin nə sox qaldır, nə də sox, alsan. O namazı qılarsın. Yəni, oxuyar hə? Qıra etdir bu. Oxuyar üçün, sox qaldır, nə də sox, alsan. O hər ikisinin arasında orta bir yol tut. Həmsinin <coughs> Bu, ədistən yenə belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, fatahət olasınız, yəni, bunu oxumasan, namaz qəbul olunur. Bu, aiddir imama və tək qılana. İmamın arxasında qılanlar barədə istixtilaf edir. İxtilabın yeri deyil. Bəzi alimək deyil ki, lazımda oxumaq, bəzilərsə deyil, imamın oxuduğu kürətdir. İkincüsü, o dediyim xtilabdır. Oxumaq vazibdir, yoxsa yox, imamın ərzəsində. O da daha doğru və odur ki, yaxşı olar ki, susasan, dinləyəsən. Həmçinin fəzilətinə dair ədiz Peyğəmbə əsələm deyir ki, kim namaz qılsa və Dura'nın anasını o namazda oxumasa, namazı nabistir. Üç dəfə deyir, fəyyə xidəcim, fəyyə xidəcim, fəyyə xidəcim. Üç dəfə namazı nabistir, nabistir, nabistir. Yenə təzidətinə dair demək e Peygamber s.a.v. bir gün Abusayib ibn-i Muayyəni çağırır. Bu da namaz quılır. Və namazı tərk edəmir. Ta qusarana qədər Peygamber s.a.v. onu çağırır, ta qusarana qədər ona hay vermir. Namazı bitirdikdən sonra onun yanına gəlir və Rasulullah s.a.v. deyir ki məhər Allah s.a.v. demir ki Məhər Allah dağlı demir ki, ey iman gətirənlər, Allaha və onun elçişinə, yəhə onların sağırışına cavab verin. Sahabı da deyir ki, e, Peyğəmbə s.ə.v sonra deyir ki, sənə elə bir surə öyrəcəyəm ki, elə bir əzəmətli, böyük mənalı surə öyrəcəyəm ki, o surə nə Quran-ı kərimdə, ə də başqa kitablarda yoxdur. Və nəsibdən çıxdıqda nə Peyğəmbər xəsatə ilə gəlməs aldım surədə o oxuyursun? Peyğəmbər xəsatə ki, Elhamdülillah rəbbil aləmin, yəni surənin nə bəno xeyrinə? Surədə ki, "Yəsbəl məsani vəl Qur'anul Əli Azimə ləzi utituma." Bu, bir və əzəmətli Qur'andır. Baxın. Fətəh surəsini əzəmətli Quran adlandırır. Doğrudan da əzəmətli surədir. Yenə həzilətinə e, dair və yaxı ilə əlaqəli hədisdir. Sahabələr bir qəbilədən keçir, az olurlar. Bu qəbilə zamanı bunlara heç vermir. Və bu vaxt qəbilənin başısını əqrəb sanırır. Qəblədə olan bir nəfər gəlib, deyir ki, şey, sinarımızda oxusunu oxuyan var, yəni, müalicə edən var, qəblərdən gedib, gedib, gedib, bəli, mən onu müalicə edəm. Gəlir, Fatihə surəsini oxuyur, o adam şəfə tapır. Baxmaq, ki, kafir olur. Ammaq, Aspantala, o Quran ayəsinin Fatihə surəsini oxuyur. Fatihə surəsinin təsiri ilə nəmiş sağaldır. Çünki, oxusunda, yəni o rüqyəni oxuduqda şəfat atmaq üçün üç şey olmalıdır, üç şərt olmalıdır. Oxuyan adam inanmalıdır ki, Allah Subhanət Ali Şahı verəcək, mümin olmalıdır, təqvə əhli. Kimə ki, oxu oxunur, onun hez bir əhəmiyyət kəsib etmək, mümin olsun, kafir olsun. O da inanmalıdır ki, Allah onun kəmi iləcək. Üçüncüsü isə oxunan şey Allahın və Peyğəmbərinin ürətdiyi bir şey olmalıdır. Birgər şeylər hamısı batil olan oxsunlar, cadılar, sehirlərdir. Və qəbulə başsə əmr edir ki, onlara, yəni, bu sahabiyə süt verirlər, içir və 30 dənə qoyun verirlər. Gəlir, sahabilər deyir ki, Peyqəmbər yanına satmayınca bu qoyunlara toxunmuyor. Və bu üzə haramdır. Peyqəmbər s.ə.m. yanına gəlirlər, Peyqəmbər s.ə.m. ona deyir ki, nə bilirdin ki, o rüqiyədə? Səhabıdan soruşur, fikir verib, özü adlandırır musuləni, orqıyı adlandırır. Sonra da əmr edir ki, o qoyunlarla bölüşdürəndə bir fayda mənə verərsiniz. Bu da onu göstərir ki, o usun etdikdə əvəzinə hər hansı bir şey almaq olar. Çünki Peyğəmbər səlsələn özü belə o faydan götürdü. əsürəsi bir rəvayətə görə Məkkədən nazil olur. Digər rəvayətə görə Mədinədən nazil olur. Və alimlər hər iki rəvayəti cəm edib deyirlər ki, bu da üçüncü rəydir. Bir dəfə Məkkədən nazil olur, bir dəfə Mədinədən. Doğrusuna olar. Hayələrin sayı da 7-dir. Arıq ihtilaf ediblər ki, Bismillah ayədir, yoxsa ayə değil. Yani, Bismillah eğer ayədirse, onda ahirda, Sıratəl-ləzînən əmt aleyhüm gəyri l-məqdûb bir ayəsadır. Yoxa eğer Bismillah ayəd değilse, sonra Sıratəl-ləzînən əmt aleyhüm ayə, gəyri l-məqdûb aleyhüm və l-əbbəlm ayədir. Bu cəsir. Şimdi olan <gülüyor> Məlumatlara keçəyək. Dedim ki, ixtilaf edilər. Ayədir ya, ayə deyil. Fatiə surəsindən. Kimlər ki, deyir, ayə deyil, onlar bayaqçı o hədisi gətirir ki, Allah s.ə.lə fatihəni iki yerə böldü və birinci əlhəm dillətdən başladı. Əlhəm əl əl dedikdə, deyil olur. Bu hədisi dəlildir, çox Bismillah, ayə Latən başqa bir hədis var. O da çox səhih, müttəbər hədisdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Urxuyur, elhamdülillah rəbbil aləmin. Bismillahirəhmanirəhim, elhamdülillah rəbbil aləmin. deyir ki, bismillah Fatihadan ayədir. Açığı aydın deyir. İndi taha doğru rəy, razı rəy odur ki, bismillah ayədir. Nəysin? Amma görək ki, Peyğəmbər sallallahu burada yəni buna məntoq verir. Ləhzen dedi ki, bu ayədir. Ancaq bu hədisdə Alimlər onun məfhumu, yəni başa düşüblər oradan ki, bu ayə deyil. Məntuqda, dəfsindən gələn şey məfhumdan üstündür Ona görə, raci odur ki, Bismillah, fatirədən ayədir. Bismillahirrahmanirrahim barəsində, yəni onun bir ayəti barəsində Peyğəmbər s.ə.v.lə əvələ e Hadis gəmir. Daha doğrusu, təbiin Sahabədən soruşur ki, peyğəmbər əsasən necə oxuyardı? Və Sahabi deyir ki, "Bismillahir Rahmanir Rahim" oxuduqda "Bismillah"i olduğu kimi, "Rahmanir Rahim"i sə uzadardı. Məsələn, "Bismillahir Rahim" budur oxuyardı. "Rahman" və "Rahim"i uzadardı. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sonra eee sonra gələn ayələri bismillahə birləşdirərmi? Yəni Bismillahir Rahmanir Rahim, Elhamdülillah Rabbil alamın belə oxuyardı. Osa dayanada-dayan Aramla. 2 dənə hədis, 2 də səhihdir. Birin Umurselamə rəvadan Ki peyğəmbər sallalləh Ayəb, ayə oxuyardı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi qabbi aləmin. Bu cür. Bismillahirrahmanirrahim. Yani buna bəsmələ deyilir. Qısa formasıdır bunun. Bəsmələ. Bəsmələnin fəziləti barəsində hədislər barəd olub. Bunlardan da bir ikisini oxuyaq. Deməli, hədisləni dedir. Səhiyyədə istəyə bu sayıdır, radiyallahu anh, rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbə s.v. xəstələnmişdi, Cəbrail əleyhissalam onu ziyarət elədi. Gəldi yanına. Ayə gətirməyib. Ayə nazil etməyib. Xəstə olduğuna görə onun yanına gəlib. Ziyarət edib. Amma məqsədi nə idi? Ona duanı öyrətdi. Gəlir, deyir ki, ey Məhəmməd, xəstələnmiz, hə? Peyğəmbə s.v və duanı oxuyur. Bismillah arqika min kulli şeyin yo'zik fe, min şerr kulli nafsin aw ayin haalidin, haasidin, Allah yəşfiyeka Bu dua təvratələ özü öyrədib peyğəmbər rəsulun sələmə. Peyğəmbər rəsulun bizə öyrətdiyi. Hər mömin xəstə olan qardaşını ziyarət etsə, bu duanı oxsa, Allah Subhanahu taala şəfa verər. Mənası Deyir ki, Allahın adı ilə sənə oxsun oxuyram. Yəni, müalicə, dua. Nədən? Hər bir sənə əziyyət verən şərh nəfs və pahıl gözləm. Hər bir sənə əziyyət verən və şərh nəfs bir də pahıl gözləm. Yəni, gözləyəmədən və s. Allah sənə şəfal versin, yenə axırdaq də başlamışdı, elə-elə də bitirir. Allahum amina. Sana çoxsin xeyirə, dua qəbulum. Sonra, eee, yenə fəzilətə dair, indi Ahmad ravahidib səhih edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Peyğəmbər səlləm və Abu Təmima rəziyallahu bir yerdə səfərdə olanda, Abu Təmim də deyir ki, Uzun qulağın e, tutması tutdu və nə qədər vurduqsa getmirdi. Və mən dözmədim. Dedim ki, məhv olsun bu uzun qulaq. E, daha doğrusu üzr istəyirəm. Məhv olsun şeytan. Həvaş olsun şeytan. Bu cürmə və dua elədim və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: olsun şeytan." Çünki sən bu kəlməni dedikdə, de, "Məhbus olsun şeytan" dedikdə de, o böyüyür. Özünə özünə öz deyir ki, "Mən ona qəlib gəldim." Əksinə belə bir şeylə üzləşdikdə "Bismillah." bax. Deməli ki, "Bismillahir-rahmanir-rahim." Harada Bismillahəyə yürədirsə, orada da Bismillah deməliyir. Er Şöyle yeməyə başladıqda, Bismillah. Er-Rəhmən-Rəhim demək olmaz. Yastamaz allıqda, Bismillah. Er-Rəhmən-Rəhim demək olmaz. Çünki Bismillahəyə yürədik. Amma Qur'an-ı Kerim oxuduqda, Bismillah, rəhim şey Tam şəkildə oxuyucu. Bismillah desən, gör, nə baş verir. Bir şeytan kisilir. O qədər kisilir ki, ilse boyda olur. Bu bir növ onu ona hatırladır ki her şeye gücünün galip gelmeyi olmuyor. Edeble galip gelmeyi olmuyor. Yer'e hikmet olsun. Sonra İbn-i Abbas radiyallahu anh'a ki Allah'ın kitabından olan bir ayet var ki insanlar ondan kafindirler. Ve sonra okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ixtilaf ediblər alimlər biz ibnə bas bunu nəyi qəsd edir? Fatiha surəsindəki ayəni yoxsa Nəml surəsindəki ayəni? Şükindənmir surəsində olan ayəyə bütün e, müsəlman alimləri həmrəy gəlirlər ki, bu ayə Nəml surəsinin ayəsidir. İnəhumü Süleyman və İnəhumə bismillahir Süleyman əleyhissalamın ki məhdud yanları səbəh Orada sabah ökümləri oxuyanda deyir ki, bu məktub Süleymanlandır və bu məktub mərhəmətli rəhminə Allahın adı ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim nə zaman nazil olun? İbn Abbas radiyallahu anama deyir ki, Peyğəmbər s.v. surələri bir-birindən ayırmazdır. Ləhamısının ardızı oxuyardır. Ta Bismillahirrahmanirrahim nazil oldu. Bu həm də onu göstərir ki, Bismillahirrahmanirrahim surələri ayırmaz üçündür. İndi Allah Subhanahu taala nə demək istəyir? Lo surənin başlanğıcında olan Bismillah surə həmin surənin ayəsi sayılır? Gəldik seçək. Bunun təfsiri nə? Demək ki, Bismillah dedikdə Allah Subhanahu taala nə demək istəyir? Vaxt eşidirsən Azərbaycan dilində. Allahın adı ilə. Nə Nəyini Allahın adı ilə? Dağlı gəlir, mərhəmətli, rəhəmli Allahın adı ilə. Nə olsun? Onun əvvəlində feil var, amma onu görmürük. Və təfsirində, yenə sahabilərdən bir təfsir verir ki, Allahı xatırlamaqla və onun adı ilə başlayıram, oxuyuram. Və hər bir əmələ, oranın kərimi oxuduqda, Bismillət dedikdə, bunu qəst edirsən. Bu əmələ başlayıram və yaxud Quran-ı Allah'ın adı ilə. İsim dediklə Allah'ın adı ilə. Burada isim qeyri-məyyənlikdədir. Bil ismi demədir, yəni məyyən bir adı ilə. Qeyri-məyyənlikdə gəldiyinə görə bütün adlar ora şamildir. Bizə məlum olan 99 adı və məlum olmayan bütün qeyri-adları. Hamısı ora aittir. Bismillə. Allah anilə. 99 nəyə deyirəm? Çünki Səhəy Əlis Və Peyyəmbər deyir ki, Allahın 99 adı var. Kim onları saysa, cənnədə daxil olar. Saysa o mənada deyir ki, bir-bir, rəhim, rəhmən, təvva bu cür saysa cənnədə daxil olacaq. Xeyr, saymaq o mənadadır ki, onun mənasını dərk çəkinək və ona münasibəti düzgün sələfin əqidəsi ilə münasibət qurmaq. Başqa bir ayədə ayənin ayə ilə təfsir edir. Allah S.ə. deyir ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَا فَادُعُوهُ بِهَا Allah'ın gözəl adları vardır. Onu o adlarla çağırın. Allah'ın gözəl adları vardır. Görsən, zəm şəkilində. Və bu adlar Quranın içində müxtəlif yerlərdə xatırlanır. 81 adı Quran-ı kərimdə Və 18 adı sünnədə varid olub. Başqa bir ayda deyir ki, قُلُدُ اللَّهَ أَوُدُ الرَّحْمَنَا أَيَّمَّ تَدُعُمْ فَلَهُ الْأَسْمَعَ الْحُسْنَ İstəyirsiniz Allah deyə sağırın. Bu şüklərə savabdır bu rəddir. İstəyirsiniz rəhman deyə sağırın. Qərb yoxdur. Hər iki, hər iki halda Allaha çağırmış olursunuz. Və bilin ki, onun gözəl adları vardır. Çünki Müflüklər o vaxt Peygamber s.ə.və e iraq tuturdular ki, Allah tanıyırıq. Rəhman kimdir? Rəhman tanımaq. E, tanımaq da istəmirik. Allah s.ə.və ayəni nazir etdi. Onlara qəd, cavab olaraq. <coughs> Sonra Allah kəlməsi əsli ilah sözündən götürülür. İləh sözünün müəyyənlik, müəyyən formasıdır, müəyyənlikdə olan formasıdır. Və Bu elə bir addır ki, Allahtan başqa heç kəsə qoyula bilməz və indiyə qədər də qoyulmuyub. Elə bir adam görmüşsünüz ki, tarixdə edirsin mən Allah'ım, hətta Firovun ən zalim insanlardan biri, ən inatkar insanlardan biri deyir ki, Ənə Rabbukumun Ələ, mən sizin, mən sizin üzər Rəbbinizəm, ağanız. Deyir ki, mən Allah'ım, hətta Firovum belə. Allah-u Ələ borxu ki, indiyə qədər də heç kəsəzindən Allah deyə çağırmayın. Allah adlanır mıyım? Bəzi şi, yəni, rəylər, fikirlər var ki, bu İbrani dilindən götürülmüş bir addır, sonra ərəb dilində keçirilir, amma bu zəifdir. Səhiyyə oldu ki, bu elə ərəb dilində əvvəldən, köçündən Allah Allahdır. Sonra Allah dedikdə, biz başa düşdürük, məluh". məluh, da məbud deməkdir. İbadet olunan. İbadet eden yok. İbadet olunan. Ve ibadet olunan yalnız Allah'tır. Ve ona hərda ibadet olunur? Yalnız yerdə? Yoksa bütün ələmdə ona ibadet olunur? Davab odur ki, bütün ələmdə ona ibadet olunur. Ve odur ki, Allah əsəbələdiyədir ki, huvələzî fīs-səməyi iləhun və fəl-ərd-i iləh. Şöyde de ibadet olunan, yani məbud, ilah Yerdə də ibadət olunan odur. Allah s.ə. Və nəinki onun zafını heç adına oxşar bir ad tanımırım. Allah s.ə. Sual verir, ki, həl-tə ələm ləhul səmiyyən onun tayı bənzəri oxşarını tanıyırsan mı? Bilsən ki, məsələnsən flankez rəhimdir. Yaxşı qəhəm adı qoymaq olar, Pəqamda Əsasələm də rəhəmi idi. Amma onda olan o rəhəm, Allah subhanə fəalənin yüz rəhmindən yerə indirdiyi bir rəhəmdir. Bütün insanlara, heyvanlara quçlara nazil etdiyi bircə rəhəm. İndi o barədə bu hədis deyəcəyəm inşallah. Çox gözəl hədisdir. Və çox böyük faydası olmasa da, bilin ki, quran Kərimdə 14 surədən 114 sura arasında elə bir sura var ki, o suranın hər bir ayəsində Allah kəlməsi keçir. O da Mücədilə surəsidir. Hər ayəsində Allah kəlməsi var. <gülüyor> El-Rəxmən-el-Rəhim Mərhəmətli və rəhimli Peyğəmbər Sələm deyir ki, Allah Subhanahu Teala bütün məxluqatı yaratdıqdan Ləvh-i mahfuz ki, yəni o Ləvh-i mahfuz ki, əcdən yuxarıdadır. Rəhmətim qəzəbimi üstələdi. Və bu hədis dəlildir ki, Ləvh-i mahfuzdan da Allahın əcdən yuxarıda Allahın kitabı yerləşir. Aziz təlindir. Sonra və yaxud edin nədiz Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v.nin 100 rəhməti var. Onlardan yalnız birini yeryüzünə cinlər üçün, insanlar üçün, hıqanlar üçün və buşlar üçün nazil edib. Onlar bunun vasitəsilə varalarında bir-birle məcburan münasibət qurur, bir-birlərinə mərhəmət edirlər. Hətta vəhşi heyvanlar belə balasına qarşı rəhmlidir. 99 rəhməti isə Allahu Subhanahu taala saxlayıb qiyamət gününə. Ancaq sevdiyi bəndələri nürlər. Allah Subhanahu va ilə bizi bu mərhəmətinin Yetiştirsin. Sonra <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və ki, mümin bilseydir ki, Allah'ın yanındakı ceza nəcədir? Hiç kəs cənnətə düşməyə arkayın olmaqdır. Bilseydik Allah nəcə ceza verir qəsar xaynlıqla gəzməzdir ki, əşkil nə inəsəmdir, düşəcəyəm. Və kafir bilsəyir ki, Allah yanındakı mərhəmət nedədir? Heç kəs cənnətdən ümidini kəsməzdir. Hədisə bu. Doğrudan çox mücdür, çox mənavalistdir. Başqa bir hədisdə də yenə bu Bismillah bu arada olan Əzilətlərdən Allah s.ə.qələ deyir ki, mən rəhmanım və Ərəb zərrahim deyilir qohumluq əlaqələrini. Ərəb zərrahim deyilir. Elə disən, başa düşünməyəsək. Həmən yəni qohumluq əlaqələrini də öz adımdan düzətliyəm. Yəni qohumluq əlaqəsi özü-özlüyündə məxluqdur. Diyamət künü danışacaq. Deyəcək, planşət məni kəsti. Yəni, onlarla əlaqəni kəsdi. Bunu deyəcək. Danışacaq, subhanallah. Və kim onu bu əlaqələri, onunla əlaqələrini birləşdirsə, Allah subhanətə alə də onu sadəfə yetişdilər, çatdırar. Və kim onu kəsə, Allah da onu kəsər. Nedir, kəsədik, Allah bilir. Amma kəsəcək. Sonra, Əsan-ül-Basri rahiməhullah deyir ki, rəhmənu ismul mənnu. Nə deməkdir bu? Rəhman qadağan olunmuş isimdir. Addır. Nə deməkdir? Mənası? O deməkdir ki, rəhman adı ancaq Allaha layıqdır və bəndə bu adı üzünə götürə bilməz. Heç kəsə rəhman adı qoymaq olmaz. Əbdur rəhman olar, amma rəhman adı qoymaq haramdır. Kimi də adı varsa, Dəyişdirməlidir, onu abdurrahman etməlidir. Çünki rəxman ancaq Allaha xas olan andır. Amma rəhim adı insana gələklə, geyir müəyyənlikdə. Yani Hər işte, rəhim yox, heç kəsə Kes demək olmaz ki, o ər rəhimdir. Hər rəhim ancaq Allahdır. Demə o ki, o rəhimdir. Adı rəhim. Peyəqəmələk və səlləm Allah səhəmə fələcəyir ki, və kəni bilməminin və qəufə rəhimə. Bismillət kelməsinin e, seslə okunub okunmaması barədə də alemlər tıqlaq edir. Bir daha təkrar edirəm ki Bismillət daha doğru okunur dəyər görə Fatiha suresindən ayədir və Nəmir suresində bütün icmanın fikri ilə, yani vəyi ilə ayədir. Namazda onu səslə oxuyub-oxumaq barəsində ixtilaf edilib, lakin səhifdür ki, səssiz oxumar. İki dən hədis Bu haqda əsas vandırmaq üçün iki hədisi deyək kifayətdir. Demək, Peygamber əs.ələm Ənəfin ən İmaniq Rədiyələno deyir ki, mən Peygamber əs.ələm ilə Həbub Bəkir-lə, ömər namaz qıldım, olan qarxasında namaz qıldım. Onlar elhamdülillah rəbbil aləmin ifadəsi namaza başlayardılar. Burada məhz ki bismillahir rahmanir rahimin səslə Başlayanda birinci elhamdülillah rəbbil aləmin deyib başlayardılar. Başqa rəvayətdə də deyir ki, bismillahir rahmanir rahimin nə surənin əvvəlində nə də axırında oxuyardılar. Diyəni səslə. Amma şəxssiz bir say oxuyurdular çünki Fatihədir. Sonra Ayşə radiyalarına deyir ki Peyğəmbə əsəlləm namazı təşbir gətirməklə Əlhəmdülləyə qabbul ələmin demək və başlayardı. Bu nə demək ki? Allah-aqda Əlhəmdülləyə qabbul ələmin dedi başladı. Yəni, Bismilləhi, Əudu illərinə şeytan rəcini səssiz oxuyardı. Sonra gəlir Əlhəmdülləyə qabbul ələmin. Əlhəmdülləyə Ancaq bu kərmənin fəziləti barəsində nə qədər hədislər rəvayət olunadır. Yəqinbə s.ə.v deyir ki, ətta hurşət və imən və elə həmmülləyə təmləq Təmizlik imanın yarısıdır və əlhəmmülləh tərəzini doldurur. Mizan. O qiyamək kindir, nə qədər salamın olasaq. Bilirsiniz, o kasıb Sahabələr gəlir, Peyğəmbər s. yanına deyir ki, bizim varlı qardaşlarımız Allah yolunda mallarını xərcləməklə bizdən çox savab qazanırlar. Və Peyğəmbər s. sələmin onlara, Subhanallah, Əl-Həmdülillah, Allahdır, Lə ilə illə Allah öyrədir. Bir mütləq kəsəndən sonra onlar qayıdıq, deyir ki, varlı qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndi, indi onlar da əmən o zikirlə edir. Və bizdən yenə çox savab qazanırlar. Peygamber sallallahu əleyhi ki, fəzlüllahı itəməyin əyəşə. Və Allahın bir xeyir istədiyinə bağışlayır. Allah Subhanahu o lütfu bizim üstümüzdən əskiyə etməsin. Sonra başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ən gözəl zikr, yəni xatırlama, anma, la ilaha illallahdır. Və ən gözəl dua elhamdülillahdır. Lə ilə çox gözəl bir şehir dədmə düşdü. İndi bu mövzudan kənar və gədmə düşüb danışacaqam inşallah. Bu yaxınlarda baş vermiş hadisədir. Qardaş-qardam dostunun evinə gəlir ziyarətə. Və gəlib görüb ki, evdə qarşılığı olur mu? bir yana qasır, birizən gelir, birini, həkim çağır, sorusun ki, nə olub, görü ki, bəs 14-15 yaşında oğlandır. Xəstələnir. Ola bilər ki, öyülsün. Və yanına girir, görür ki, doğrudan da canmıyır. Ola ben əsəkəsə oxt. Yaxınlaşıb, uşağa başlayıb ona lə ilə illə Allah kəlməsini təlqin etməyə. Başa salıb ona ki, Allahdan başqa Məbud Tanrı yoxdur. Lə ilə illəllələ deyə. Müsəlmən tüm Və bir nəsə dəfə deyib, deyib, dedizdirib ona uşaq, şəlmə şələri deyib və Bir nəfər gəlib görüb ki uşaq ölürb, hamı uşaq ölürb, hamı yürəşib otaqa və uşaqın valiyələri görüb ki əmin yani, o Gəlmək şəhalədir, deyilindirən dey dey adam ağlayır. Amma sevindindən ağlayır. Yəni, his sevindirsən ki, onunla ağlamaqı sevindir, ağlayır. Soruşublar ki, bəs sən sağın ölməyinə sevindirsən, niyə ağlayırsan? İlkə mən onun ölməyinə sevindirəm. Mən sevindirəm o müsəlma kiməlidir. Ama deyir ki, nə Bu, nə demək istəyirsən bu ilə? Yəni, nədən müsəlman kümələdir? Deyir ki, kəlmin şəhadətinin tevi öldü. Dikqət verin. Qadirinlər deyir ki, sənənin başını xarabdır. Bu sənə danışa bilmirdi. Allah s.ə.lə axır anında onu s.ə.lə danışdırıb, ləəli əllə Allah Muhammed Rasulə deyib, bəsat edir. İstəyirsən? Sonra bu ayədə Elhamdülillah dedik ki, işte, Allah Sıfələ ümumi şəkildə dəyir. Ümumi şəkildə. Hemd olsun Allah'a. Necə, necəlləyini göstərmə. Ama başqa ayələrdə məsələn Rum Suresi 18. ayədə Allah tələdir. Və ləhul hamdu fissənavati vəl ərdə. Yerini yeri göstər. Başlan. Məkan. Hansı məkanda ona həm olsun? Yerdə və göylərdə ona həm olsun. Yaxşı. Başqa bir ayətə bu da deməli səbəh vurəsi birinci ayədir. "Bismillahi hamdülillahi fil axirati və Qiyamət gününə həm də olsun. Ha, bu zamanı göstərir və o müdrüktür, hər şeydən xəbərdərdir. Başqa bir ayədə Qasaq suresi 70. ayədə deyə ki وَهُوَ اللّٰهُ لَا İləhi İləhə لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُلَوَ الْاَخِرَى Və Allah ki, ondan başqa heç bir ilahı yoktur. Hem də olsun onun, hem bu dünyada, hem də ahiretdə. Zamanı göstərir. Ve Peygamber sallallahu aleyhəm görəm bu kəlməni necə tarif edir? Dəyir ki, Allah'a həmd kəlməsindən daha sevimli kəlmə yoxdur. Odur ki, Allah s.ə.v. özü-özünü həmd edərək deyir işte, ki, Əl-həmdülilləhi, Rabbul -əl Bundan gözəl təfsir ola biləm, Peyxəmbə s.ə.v. bu ayə bu cür təfsir verir. Kimsə gəlib desin ki, onun təfsiri mənə qəbul deyib, mən özümdən bu kəlməyə, bu ayə təfsir verəcəm. Bu necə gözəl təfsir verir. Allah s.ə.v. özü-özünü həmd edir. Elhamdülilləhi Rabbil alemin. Elhamdülilləhi Rabbil alemin Allah'ın kelamındır. Allah özü özünü terif edir. Rabbil alemin dedik ki, Rabb sözüne baka. Rabb ne deməkdir? Allah'ın isim biridir, adlarından biridir. Ve bu adda yine Başqa heç kəsə deyilə bilməz. Heç demək olmaz ki, o Rabbdir. Rabbdir, o mənim Rabbimdir. Demək olmaz. Ancaq Ərəb dilində izahə buna. Qoşma formasında deyilə bilər. Məsələn, Yusuf Aleyhisselam deyir ki, Ruzquruna indi Rabbik. Rabbin yanında mənə xatırlar. Bu Rabbin dedikdə yəni ağanın, sənin ağanın yanında məni xatırlar. Hədisdə də gəlib ki, heç kəs ağatına rəb deməsin, desin ki, seyyidi, hey, hürmətli bir şəxs kimi adlanırsın, seyyidin və s. və heç bir ağa da öz xidmətçisinə qulum deyə sağırmasan. Aləmin dedikdə, bütün mövcud olan aləmlər bura aiddir və aləm də o məxlubatdır ki, onun Allaha ehtiyacı var. Allaha ehtiyacı olan hər bir şey aləmdir. Qatədə rəhiməhullah <gülüyor> deyə ki, sinfin alim. Hər bir sinf, yəni, insanlar sinfi, cinnə sinfi, mələşilər sinfi, nə olur olsun, hamısı aləm adlanır. Hamısı aləmdir və o da bütün aləmlərin Rəbbidir. Rəbb sözü də de nə deməkdir? Yaradan, icad edən, ortaya çıxaran Onu idare edən, uzu edən və səyirə. Amısı bura aiddir. Və elhəmdülləyə Rabbul ələmin dedikdə bu həmd və şükürdür. Və bu həmd şükür-i özlüyündə ancaq Allah çindir. Xalis Allaha, ancaq Allaha demiyorlar Elhəmdülləyə Rabbul ələmin. Əhmədukə və ləkəl həmdü kullə. Ancaq Allaha həmd etmiyorlar. İnsana həmd etməyə olmaz. İnsana ancaq şükür etməyə, təşəkkür etməyələr. Kiməsə demək ki, əhməd o ki, olmaz. Qadagandır, haramdır. Əl-həmdülillə, Rablələmin e başqa zikirlərdə, dualarda, Rablələmin kəlməsi deyilmədən gəlib Əl-həmdülilləh. Və Peygamber s.ə.v onu harada öyrədibsə, orada da etməliyik. Məsələn, namazdan sonra 33 dəfə Əl-həmdülillə deyirik. Namazdan qabaq bunu etsək daim. Nə olacaq? biad və ya qəbirsə girdim 50 dəfə elhamdülillah deyim. Nə olacaq? Biad aya yoluna girdim 10 dəfə elhamdülillah deyim. Nə olacaq? Bir deyat. bütün bu şeylər biad üçün çünki yerində, vaxtında eləmirsən. Və başqa bir hədisdə bu elhamdülillah rabbil aləmin, yəni həmd bərakəsiz olan Fəziləti barəsində hədisdir, bu da çox gözəl hədisdir. Peyğambar s.ə.v deyir ki, Allah o quldan razıdır ki, hər loxmanı ağzına qoyanda Allah həmd etsin və hər burtumu istikdə Allah həmd etsin. Peyğambar s.ə.v nə rəvayət olunur ki, Allah ona bir nimət verdikdə deyərdə əl-həmdü ləziyyətini, əmətdəki müsalihət həmd olsun vallaha ki, onun nimətləri bütün yaxşı işlər tamamlanır və bəla gəldikdə, müsibət gəldikdə deyərdik ki, əlhəmdülillahi, alə əl -hə, kulli həll hər bir halımıza görə Allaha olsun Sonra gəlir Ər-Rəhmən-Rəhim bu barədə də bəyək tanışdıq. İndi isə onunla əlaqəli bəzi şeyləri də deyəcəyim. Deməli, Müşriklər rəhman sözünü tamamilə inkar edərdilər. İnkar, yəni küfr edərdilər ki, qəbul etmək. Və qəbul etməməkdə küfrdür. Bu da onu göstərir ki, Allahın ismin vəsifətlərindən nəyisə inkar etmək, bir dənəcəyi belə inkar etmək küfrdür. Çünki müşriklər Allah sözünü qəbul edirdilər, rəhman sözünü qəbul etmədilər deyə kaxırıldılar. Bəcə biz əgər Allah sözünü, təvvab sözünü, mütəqəddir və s. Sözləri, adları qəbul etsək və hab sözünü qəbul etməsək ki, yolu xoşunuza gəlmir. Bu deyiləndə dərhalda avlər yada düşür. O deyilə ki, çatır Çünki və hab da Allahın 99 adından biridir. Bu ayə ilə də tamamlayalım, inşallah gələn dəfə. Davam edərik. Musa a. dua edir, deyək ki, Bizi bağışlar, Allah s.ə.v. dedi ki, mənim rəhmətim genişdir və onu ancaq o kəslər üçün yazmışam. Ki, onlar Allahdan qorxur, zəkat verir, ayələrimizə iman gətirirlər və yazıb oxumağı bacarmayan Peyğəmbərin elçinin ardınca gedirlər. O Peyğəmbər ki, onun adını Tövratda və İnzildə yazılı şəkildə oxuyub görürlər. Allah s.ə.v. bizi onun ayələrini oxuyub, dərk edən, başa düşənlərdən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta